Bona tarda, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. La son comença a guanyar terreny en unes jornades que comencen a semblar ja més d'estiu que no pas de primavera tardana. Les intencions del temps semblen no amagar-se darrere la voluntat de tot aquell que ha de patir la calor de ple dia i sota un sol de justícia. Però això, per sort o per desgràcia, el que ara protestem serà el que d'aquí una unes setmanes farem a la platja o a la piscina, sense cap mena aquell cop de protesta ni oposició. Avui és dimecres 9 de juny de 2010 i aquí us parla Albert Segura en el penúltim Ràdio Metropol de la temporada. I diem penúltim per una raó més que evident, i és que dimecres vinent serà el darrer Ràdio Metropol d'aquesta sisena temporada en antena amunt de ràdio. Aquesta setmana, però, hem sabut que Josep Guardiola, en Pep, ha estat sancionat amb 15.000 euros de multa per dir mentider a un àrbitre, un fet, però, que ha quedat més que contrastat amb la lectura dels llavis de l'entrenador Blaugrana, on no hi figura que ho hagi dit mai. Potser els àrbitres no saben d'on treure dos quilos i mig i han pensat treure-ho a de debò s'ho ha merescut. Una informació per als qui teniu moto, perquè després de l'entrada en vigor de la nova llei de trànsit, ara les propostes van més enllà i volen que els cascos dels motoristes disposin d'un llum de fre que avisi els conductors que venen darrere. La proposta, que pot semblar estranya, igual que ho va semblar quan es va proposar que la llum de fre addicional al centre dels cotxes s'instal·lés, aquella petita que hi ha més amunt del parabrises, també ve acompanyada de la iniciativa que a partir d'ara els telèfons mòbils duguin incorporada una nova funció de conducció, similar, més o menys, a la que s'activa quan s'embarca en un avió i acabarem passant pàgina amb una felicitació per l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que avui fa ni més ni menys que 80 anys. El president va preferir celebrar-ho en família, en privat, el cap de setmana passat, amb una excursió a la Terra Alta i a la Franja d'Aragó, i no ha volgut que la Generalitat li organitzés cap festa sorpresa, potser perquè els seus no són els que governen ara mateix el país. Això sí, el president José Montilla el va felicitar en públic ahir en l'acte de celebració dels 25 anys de Hewlett Packard a Sant Cugat del Vallès. Ja he aprofitat l'ocasió per favorar Felicitar al president Pujol i fer-lo de manera... i fer-lo també doblement, si m'ho permet. Primer per la visió estratègica que va tenir quan calia canviar el model arriscant i ajudant al centre ja aquí a encogat I en segon lloc també perquè per motiu més personal ja que demà, si no m'equivoco, el president farà 80 anys. Felicitats. I ara és moment de rebre a la nostra companya Norma Vidal. Norma, molt bona tarda. Norma? Norma, que ja he acabat la vaga, ja podem parlar. Ah, vale, vale. Oh, és que aquesta noia s'ho agafa tot el peu de la lletra. I, i, i bueno, no és casualitat, s'ho poso que comença a parlar de la vaga, no? Doncs sí, sí, sí, de la vaga, de la vaga. Una, una vaga que, a veure, no ens entretindrem ara a parlar de mesures com, per exemple, la reducció d'un 5%, perquè recordem que és una vaga que van promocionar els treballadors públics de, del país... Eh, protesta per aquest 5%, bàsicament que es retalla dels seus salaris, tenint en compte que moltes de les empreses que ja treballen per lents públic, d'alguna manera ja havien aplicat mesures. No tornarem a repassar-les perquè ja també tothom està una mica fins al gorro d'escoltat tants numerets amb un avall, però el que sí que és interessant és una mica analitzar quina va ser del dia d'ahir perquè van haver-hi serveis bàsics que van quedar interromputs justament per l'aturament la, o la, la protesta massiva què van fer els funcionaris del país? Doncs sí, una protesta massiva que vam poder veure a través de, com tu deies, aquestes retallades dels serveis públics i a més a més també a través de manifestacions que van protagonitzar diversos membres d'aquest col·lectiu de funcionaris de, de Catalunya que van doncs, mostrar així el seu rebuig a aquestes mesures que, de les que parlaves. Pel que fa als serveis que van tenir afectació en aquesta vaga en destacaríem alguns, com per exemple el que les escoles on doncs, els nens i nenes van poder anar-hi, però ben bé les classes no es van poder fer en total normalitat ja que la, la xifra de professors i de docents que hi havia als centres era inferior a la dels dies habituals. A més a més també va haver doncs, afectació en els transports que pertanyen a la Generalitat. En aquest cas, els ferrocarrils de la Generalitat no remen ferrodalies i tampoc els autobusos. És a dir, que era una afectació parcial d'aquesta mena de serveis. Tot i això, doncs, va haver alguns problemes. Uns problemes que, per cert, de les estacions va haver una imatge molt curiosa que va ser a les 9.30 del matí, quan van tancar parcianes, que va ser entre les 9.30 i 10, els treballadors de ferrocarrils de la Generalitat fent fora la gent de les estacions, una imatge que... Era insólito, yo no la la recuerdo de Dismai. Doncs sí, perquè com deies, el que es va pactar és que hi hauria uns serveis mínims que funcionarien fins a dos quarts de deu del matí, com tu ho explicaves, i llavors el servei quedava interromput totalment des d'aquesta hora fins a les 5 de la tarda, de manera que qui volgués viatjar entre aquest horari doncs, no ho podia fer almenys amb ferrocarrils. I el que va passar va ser el que comentaves, que a l'arribar a aquest moment del matí va sortir el darrer tren de les estacions i els usuaris que hi eren van poder pujar ja els que no hi eren doncs, van trobar-se amb la persiana baixada i sense possibilitat d'accedir a les estacions. Nosaltres vam veure reaccions de tota mena que, si et sembla normal, podem repassar ara mateix. I tant, doncs nosaltres vam veure, com deies, diverses tipologies. Eh? Per una banda, estaven aquells que estaven al corrent de la vaga i que amb resignació doncs, tenien que, en certa manera, i les persones que treballen en aquesta mena de serveis tinguin dret a fer vaga. Tot i això, alguns remarcaven el fet que hauria d'haver-hi sempre uns serveis mínims i escoltem algunes de les opinions que ens van transmetre aquests usuaris el dimarts al matí. Bueno, la vaga d'avui suposo que, és, que té motiu de ser, no? Però tot i això, clar, hi ha molta gent que utilitza el transport públic i, i que fan una malamenta. Dir un, un servei mínim hi ha de ser. M'entre Me ahora mismo i bueno, ni jo lo cojo habitualment i nunca he tenut problemes con ello. Al contrario, estic molt contenta, mejor es que mejor que la reste. M'ha canviat, però total, porque tengo que ir a una mamografia i voy tarde i no sé, tendré que coger un taxi o cualquier cosa. Vaig a Barcelona, llavors tinc l'examen al 6 i mitja, eh, dependent de com acabi l'examen, no sé si podré agafar l'últim. Si no, vull anar en Renfe, que vinguin a buscar, anem, o a Moreu, a la vida, de veritat. No sé, ets detenent com tornaré encara. Declaracions recollides a peu d'andanes, Sabadell Estació, això serien seria, perdó, Sabadell Estació, Sabadell Rambla, l'última parada de la línia de Ferrocarrils, on la gent arribava i marxava. Sí, perquè com sabeu, aquesta estació és on es troba el final del recorregut de la línia S2, i a banda d'aquests que es queixaven i que, bé, en certa manera acceptaven la, la vaga, també n'hi havia algun de despistat, hem de dir, eh? perquè ens vam trobar precisament amb una, amb una senyora, que va ser un cas força curiós, i és que quan ella va arribar sortir el penúltim tren, i amb molta paciència va seure a l'andona i es va quedar allà esperant. Llavors jo li vaig comentar, escolti, li podem agafar unes declaracions? Vam estar parlant amb ella una estona, i llavors la dona em va dir, jo si vols parlem, eh? però l'afectació que... que fa sobre mi aquesta vaga, doncs no és gaire, perquè jo aniré a Barcelona i després al migdia tornaré. I clar, quan li vam dir que no hi hauria cap tren fins a 5 de la tarda, doncs la senyora va decidir en aquell precis instant que no aniria a treballar i que doncs, es quedaria a Sabadell perquè d'altra manera no podia anar a recollir la seva filla i va ser força peculiar doncs, tot el tema aquest i la cara que va posar. Ai, no ho he mirat. Doncs sí, em penso que m'ha afectat una mica, em penso que me'n torno a casa. No, és que no, és veritat? Doncs me'n torno casa. Mira, t'he dit que no m'ha anat a afectar però m'ha afecta bastant perquè a les cinc i mitja he d'anar a buscar la nena aquí a Sabadell. O sí sigui que no... No ni de casa. Ai, no aniré a treballar avui. En fi, coses que passen. Això sí, unes xifres que segons Comissions Obreres i UGT xifraven un 75% de seguiment a tot l'estat, segons el govern un 13%, 11%, depenent... Bueno, aquestes xifres ja se sap. Sí, ja se sap que sempre diuen doncs, 150.000 manifestants uns i els altres doncs, diuen 15.000, no? Sí, sí, és fantàstic. En fi, només em trobo una manifestació a la vida, només me'n recordo d'una, que ho xifressin exacta, que era una que es va fer al principis de maig aquí a Sabadell, per l'1 de maig, i que tots tant policia com manifestants van dir un miler. Escolta, una cosa que es fa bé. per una vegada que es posen d'acord. Doncs bé, Norma, ens veiem dimecres que ve, últim programa de la temporada. Molt bé, doncs ja parlarem. I cuida't que ja ens hem entrat que s'ha estat malalta aquesta setmana ja se una mica la veu que estàs agafadeta, eh? Sí, però ara ja estic ja bé recuperada, eh? Molt bé, que vagi bé, Norma. Vinga, adéu. Parlem ara de cinema i de televisió amb en Sergi Calles. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Uh, que per cert, i tu què vas fer? Vas fer vaga o què? Ahir jo no, perquè bueno, jo soc treballador públic però no funcionari, per tant... Mm. O sí, sigui, tu vas treballar mentre els teus companys funcionaris estaven allà prenent canyes al bar, eh? Tomando canyes, no, és que no sé, allà l'Ajuntament... És que jo em visc bastant una mica com apartat. De la societat? No entero de res mai. No ho sé, en una cova, no? El de la burbuja. El de la burbuja. Et deia això de, de l'home de la tele també, perquè ahir va ser un dia atípic, el que podríem veure habitualment per TV3, ens vam quedar sense PM, ens ven quedar sense moltes altres coses, però... Vam guanyar d'altres continguts, com per exemple aquest reportatge, aquest documental de Déu a Espanya, que el van passar al migdia. I el van tornar a repetir, perquè la primera vegada ni, ni el vaig, ni vaig entrar que el feien. El feien dijous passat, diria. El, el, vaig, el vaig caçar després, o sigui, em vaig entrar que es feia perquè havia comentaris allà a internet i tal, uh -huh. però no el vaig veure i ahir, bueno, això que al migdia engego i vaig deixar els, els clics allà de Playmode, explicar història de Catalunya. Sí, sí. I va estar prou bé. A més, el Cuní ens va regalar un, tot un concert de música. Sí, sí, sí, van fer, sí, sí. Cuní o on air, sí, sí. Tot va bueno, estar estrany, no? una progressió molt atípica. Sí, bueno, per començar, la Riera, que ho fan al migdia, no la van emetre al migdia, la van emetre la nit. La Riera, algú veu la Riera? La, què? La Riera? Algú veu, això? No, no sé pas si algú... Per, per cert, parlant de la Riera, hi havia un documental que vam comentar, no sé si el vam a comentar a antena, però que tampoc l'han passat mai per TV3. Ah, exacte, perquè TV3, el dia del, del, del fucking Barça... <laughs> Vaja, per, per la gent normal és quan el Barça va guanyar la lliga. Havia de documentar... Eh, havia d'emetre de un, un documental d'aquests de 30 minuts que es De perduts de la Riera. Uh -huh. Van cap a casa però havia de eh, analitzar una mica aquestes escenes mítiques i la figura sobretot del guionista. Uh -huh. I el fenomen Lost, també. El fenomen Lost, o sigui, a partir del fenomen Lost i després de la Riera... Però això, o sigui, no es va emetre aquell dia perquè es va allargar el tema Barça. Ja, que t'allargues, eh? Que no... I, I mai més s'ha tornat a, a... a passar per la tele. Mm -hmm. Això quan dius, es passarà la setmana que ve? Però no, i l'altra, i l'altra, i l'altra. És un misteri d'aquests que potser ho hauríem de consultar amb TV3, a veure què... Ja, sí que es truca, truca. Sí, ara la trucaré. A veure si, a aquestes hores suposo que hi haurà molta gent treballant a TV3. Sí, segur. Seguríssim. No, no sé, potser és que hi havia alguna referència a la final de l'episodi final de Perdidos... Clar, jo suposo que, que aquesta és una possible opció. Que, com que treballen molt, eh? si treballen molt a partir de la mitologia de Perdidos, al final, com acabaria, tot això, no? I clar, com que ja Perdidos s'ha acabat, ja no hi ha tant això. Potser estan reelaborant una mica el reportatge o alguna cosa, no sé, no sé. Mm -hmm. Però cada cada setmana dic, que veiem ve, bien el fan? No. I trobo un altre reportatge aquí. T'ho emocionat allà veient la tele fins als 6 del matí. No, no, quan veig que a 30 <laughs> minuts no el fan, ja que sí. sí. Ah, I ahir nit que Pel·liculona a la Sexta, eh? Pel·liculona a la Sexta perquè, agafes recuperant clàssic, em sembla que fa, va, va ser ell, van ser ells que fa una setmana no sé si van fer Batman, ai, Batman Forever. Sí, em sembla que sí que van ser ells. O quatre. Però la, la, la qüestió és que ahir emetien Batman i Robin, que és una pel·li de l'Iran. Eh, digne d'admirar. És, és digne d'admirar perquè és com la sèrie del 60, a Madden West però traslladada al... I després de, de, la, de la cosa fosca de Tim Burton i tal Jo Joel Schumacher diu ara vull fer una fricada i va fer una de les pel·lis més surrealistes que he vist mai, t'ho juro eh? sí, no, no és gaire, per cert amb un camió d'un polític de primera línia eh? d'un camió d'un polític de primera línia no, amb un en, encara era actor per això, per això. No. Estem, estem parlant d'Arnau Sostenegas aquest devia ser un dels últims bueno, no, no, clar... no, perquè ja quan era governador va, va continuar fent Terminator 4 Eh? Va, va fer Terminator 3, em sembla 3. Sí, sí, 3 la, De fet, el seu relleu, o sigui, la, el seu comiat va ser a una parella que es deia no sé què, de la jungla, que sortia de rock sortia, Ah, el teu amic de rock sí, el meu amic de rock el meu amic i company de rock <laughs> El meu admirat de rock, això sí la roca, o sigui, una de les pel·lícules que va fer eh, sortia del Ramon Solsenegra que sortia com una mena de ring i li deia, eh, tu eres el siguiente i li donava la mà, fas com fent, vale, tu, tu ets el meu o sigui, com donar-li el, el relleu a ell i mm -hmm. va participar fent aquell últim, únic cameo, com de bueno, com, dient a ell qui seria el seu successor, per entendre'l. Sí. Ve, veig, veig però que això. encara està fent una pel·lícula, veig aquí, eh? Eh? Veig que està fent una pel·lícula que es diu The Expendables. Qui? Ronald Schwarzenegger. Però aquesta pel·lícula és molt mítica, The Expendables, saps de què va? No, no ho sé pas. Feliç quita, dirigida unitat per Sylvester Stallone. Sí, ara mateix ho estic llegint, sí, sí. També hi surten Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Talon, Eric Roberts, eh, eh, eh, Ed Lee, eh, o sigui, The Expendables, o sigui, són els... els com ho sé en anglès? Els prescindibles, no, d'alguna forma, els que ens pot sí. pensar. O sigui, tots els, els actors d'acció que es posos, de sèrie B i tal, surten en aquella pel·lícula. Sí, veig que també surt el Bruce Willis i no resguarda fa un mini camao, eh? Però sí, avui, sí, jo veig. amb aquesta figura que tenia ell els 80 de cinema d'acció, o s'hi sigui, ha recuperat totes les figures. Estive sí no hi va voler sortir. I Jean-Claude Van Damme tampoc. Va ah. estil aquesta pelera se la caña. I de, de què va? Mol ràpidament perquè ens estaven han ja d'enviada Tim Sergi. De què va aquesta peli? Sí, sí, és una mena de, de grup de de combat d'elit que viu, suposo que viurà al marge de la llei, i aquestes coses. I han taquetaques, no? Per a missions chungues i tal, eh? I han taquetaques i bombones d'oxigen perquè sí, sí. tots tenen una data ja, aquesta gent han estat xucos mm -hmm. però o sigui, és una pena que neix des de, des de la, la paròdia i al mateix temps des de la de defensa d'un tipus de cinema que fa molt que no es fa mm -hmm. que encara és el que posen a, a l'estil de aquí faltaria Chuck Norris faltaria Charles Johnson i sí, és veritat Charles Johnson Déu, està mort no? no ho sé pas el Chuck Norris no perquè és un hombre que no hace flexiones empuja la tia hacia abajo és la sexta. Sí. en fi Sergi a la setmana que ve és l'últim programa de la temporada oh. Així que podrien parlar una mica de quines són les previsions més destacades de cara a l'estiu, si et sembla. Vale, molt bé. Vale. Ja farem una mena de, de resum. Molt bé, perfecte. Nos doncs vinga Sergi, parlem ara amb la Laia Lloveta a veure què ens explica. Perfecte. Vinga, vaig bé. Vale, que bé. Nosiau. Eu. I tot i que sigui el penúltim programa de la temporada, la Laiya Lloveta no s'el volia perdre per explicar-nos a què podem fer el cap de setmana. Laiya Lloveta, molt bona tarda. Mala bona tarda. Un cap de setmana que, per ser bé farcit de coses repartides pel territori, des del sud fins al nord. Doncs sí, sí, hi ha moltes coses molt interessants. I per on voldries començar? Mira, comencem per aquí prop, què et sembla? Ah, sí, sí, perfecte. Per aquí el Vallès, potser? Exacte. Molt bé. Anem a Sant Quirza. Sant Quirze del Vallès. Durant tot el cap de setmana hi ha la mostra gastronòmica i, eh, bueno, el que es farà serà una mostra, com diu el nom on trobarem restaurants i establiments que oferiran, bueno, oferiran a tothom qui hi vulgui anar una oferta variada no? a, uh -huh. en el món de la cuina. Ah, molt bé, està bé. La edició que fan es fa a l'entorn de la Masia de Can Feliu sí. i tant divendres com dissabte al vespre uh, bueno, això, els protagonistes seran dels plats que oferiran els xets d'una d'una d'una de restaurant i dels més importants que hi ha el... Veig que tu segueixes amb la dinàmica d'engreixar-nos, està molt bé. Exacte, sí, sí. Bé, bé. Però, bueno, aquest cop és amb coses una mica variada. no? Trobem des de la Cidau amb llamanso, la pizza metral, les grups de llim, i a menjar, i a beure, i a més a més hi haurà actuacions musicals en directe. Uh -huh. Una oferta que, bueno, si no ens cau a prop, i si no tenim res a fer el divendres o no i saps, doncs hi podrem deixar caure. Està prou bé. Què més tenim? Uh, si anem cap a Igualada. Igualada, la noia. Exacte. A Igualada hi ha unes caranates d'estiu, comencen aquest cap de setmana, i el que esperà és que els joventuts musicals d'Igualada organitzen unes xou, una serenata d'estiu, uns concerts que intentaran barrejar la, la música uh, i l'entorn, que a més a més estan en un entorn molt bonic, que és l'Escolà Pia d'Igualada, uh -huh. i uh, bueno, el preu del concert és de 6 euros, si no ets ni soci ni, ni estudiant, perquè si ets estudiant no ets soci són 3 euros, dir, bueno, igualment 6 euros no, no són massa, per tant si ens agrada la música també podem anar a Igualada a gaudir-ne. No? Mm, molt bé, què més tenim? Un altre tema, anem cap a Cadaqués cada és a l'Empordà Exacte, hi ha la Fira d'Indians uh -huh. És a uh, Grans de Setmana i el que fan és una, una fira on el que pretenen és reviure doncs, les, les tradicions més, més arrelades els doncs, costums, hi haurà balls hi haurà productes d'artesanat i una mica hi trobarem doncs, això que està barreja de les dues culturas i bueno hi haurà tallers, hi haurà això, tallers de circ, hi haurà tallers de demostració de cistelleria, de, de terrissaires, ferrers, burjadors, bueno, i degustació de plats varis per s'ho fallar. Molt bé, molt bé, clar que sí. Un altre cop amb la gastronomia, eh? Exacte, a més a vi de l'Empordà, a pastissos de fruita del país... Hi haurà varis temes també molt interessants, sobre mm -hmm. el ball, la mateixa fira, tot es, es guarnirà no? per aquesta fira d'indiar. Molt bé. Ho recomano molt, crec. I teníem una quarta i última proposta. Exacte, si anem cap a l'alta Ribagorça, mm -hmm. aquest dissabte, dia 12, comença el que serien les falles. Les falles? Les falles. Es farà ah. aquest dissabte, dia 12, però també hi hauran altres recordatoris segons les localitats. Mm -hmm. Llavors hi haurà el dia 12, el dia 19, el 23, bueno, hi haurà diverses, però la que comença aquest, aquest dia 12 es farà a Durro, no sé si ho estic dient bé, eh? Diria... bueno, el nom no ho sé dir gaire bé. Aviam. Burro? Què mm -hmm. et sembla, sí, no? Sí, suposo que sí, donem-ho donem per bo. El que fan és la baixada de, de, del foc, no? I aniran eh, baixant, aniran descend descendint per la muntanya amb, amb un pas en foc, vull dir, amb que es fan un moment en retina. Bueno, uh -huh. ja, I és la tradició. Això potser és una mica més lluny i és el mestre, però bueno. Bueno, qui tingui temps de, de fer quilòmetres per carretera perquè déu ni de lo lluny que està a l'Alta Ribagorça, doncs hi pot apropar, està, està força bé. Exacte, bueno, és una cerimònia relacionada amb el culte al sol i perdona donar gràcies a a l'èxit de les collites uh -huh. i per donar la benvinguda a l'arribada del bon temps. Per tant, si algú també ho vol anar a donar la benvinguda al bon temps doncs, uh -huh. uh, cap a l'alta riba borsa La setmana que veu tractarem en l'últim programa més distesament, però la setmana que ve sí que analitzarem totes les festes i tradicions que es fan per Catalunya relacionades amb Sant Joan que aquesta, si no se m'escapa la, la que ens estaves comentant, també és una de, una de les primeres que es feien en relació a la crema d'onestat a la plaça del poble però en fi, això ho veurem la setmana que ve si et sembla. Molt bé, perfecte. D'acord? No, molt bé, molt, molt bé. bé. Doncs Laia, veiem dimícres Perfecte, fins dimícres. Vegem Que I anem a veure com està el temps per aquest cap de setmana. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Què tal? Això es presenta bé o què? Perquè hem tingut aquesta setmana que ha fet molta calor, una mica de núvolets i diuen que al final de la setmana s'espatlla. Sí, sí, sí. Bueno, avui ja, ja ha començat el canvi de temps. Aquí al Vallès l'estem notant mig-mig, perquè està molt núvol, algun ruixat, però, però vaja, ara mateix a, a tot el que és l'oest i al Pirineu hi han ruixats una mica intensos, eh? Uh -huh. Una mica intensos i que tenen, tenen intenció de d'avançar cap aquí d'avançar cap a l'est i nord-est del país i, i ser una escombrada perquè tenim una petita bossa d'aire fred sí. una pertorbació en alçada que s'ha despenjat de l'Atlàntic fins a casa nostra i ens aporta aquesta inestabilitat tan primaveral que, que vaja, que no fa fred perquè fred no fa, no fa gens però, però sí que ens porta aquesta nubolicitat, aquesta pluja i una pluja que sembla que es mantindrà fins bueno, uh, diem fins diumenge per no dir més enllà però fins diumenge Sí, sí. Mare de Déu. És una, o sigui, és una pluja de... Bueno, de ruixats aquí i allà, variabilitat... Ara, això sí, les estones de sol, poquetes. Uh -huh. Aquesta setmana el sol no, no està molt alegre. O sigui que que ja anem encaminats a aquesta tònica tota la setmana, no? Justament volíem preguntar-te pel cap de setmana, i concretament parlar del Tempordà, perquè parlàvem ara fa un moment amb la Laia sobre aquesta festa que celebra a... a Cadaqués. Llavors veig que estarà una mica passada per aigua, no? Sí, no, no, passada... Tampoc és això, eh, passada per, la... per aigua, però sobretot, les precipitacions, sobretot, se centraran a tot el que és el Pirineu i Franja de Ponent. Uh -huh. Tota aquesta zona sí que... Que, que rebran més precipitació però vaja, a l'Emportat sobretot no hi ha tantes possibilitats però més que això perquè la perturbació està molt a l'oest i, i nord-oest del país sí. però vaja, ruixats de tarda típics de primavera que, que vaja, que, que aniran a més aquests dies i que, que, vaja, que fins i tot diumenges preveu ruixats i arreu gairebé o sigui, uh -huh. que es presenta un cap de setmana una mica passat per aigua en aquest sentit però no, no, seria, la frase, no seria la frase perquè perquè no, tampoc és que ja a ploure molt. Mm. O sigui que ja diem, ruixats, aquí allà. I la setmana que ve, bueno... La, la, el que passa aquí és que també tenim una, pertur ah, perdó, una perturbació. Un anticicló al nord de, al nord del, del continent. Les isles britàniques, les penínsules escandinàvia, tot això. I això doncs, bloqueja que les perturbacions vagin cap allà. I ens, ens propulsa aquestes perturbacions atlàntiques cap a casa nostra. Però vaja, ah, jo crec que hi ha... Ja... Confiem-hi en Sant Joan, eh? Jo aniria Confiem. mirant cap a Sant Joan perquè es presenta una mica inestable també la setmana que ve. Bueno, esperem, mira, jo és que ho tinc dit. Mentre la nit de Sant Joan fa si bo, sí. escolta, si vol ploure, ploure durant una setmana sencera, que plogui, però com a mínim que la nit de Sant Joan respecti la, la rebetlla. Que ens la deixi en pau, mm -hmm. sí, sí. Escolta una sí. cosa, i estem veient també que es preveu que baixin les temperatures, les mínimes, però també les màximes, segueixin pujant. Com s'entén um, exactament això? A veure... No, més aviat hi haurà estabilitat, eh, amb tèrmica, més o menys. Uh -huh. Avui ha fet més fresca perquè, bueno, perquè hem tingut tota aquesta nuvolositat, pluja i tot, però vaja, no. a les nits, si s'ha serena, doncs farà més fred, perquè baixaran més les temperatures. Sí. Però si durant el dia està núvol, doncs la... no baixaran, no pujaran tant les temperatures. Si fa més sol, pujaran les temperatures. És a dir, és molt relatiu això. Vull dir, el tema de temperatures estarà bastant estable aquesta setmana. Mhm. Uh -huh. El que passa és això, que si, depèn dels núvols, depèn de la pluja, perquè la pluja també refresca molt, a sí. aquestes alçades sobretot. O sigui, allò on ploqui, refrescarà. Mm, està bé, està bé. I a la nit fins i tot pot haver alguna boira. Mm -hmm. Allò que diuen claros i nubes, no? De tant en tant. Sí, bromes bajes. Bromes bajes, <laughs> el, el tercio norte berinsular. Sí. Molt bé. Està mal donada. Però... Però vaja, que, que ja diem, eh, que de temperatures no, no és el... les temperatures no és que siguin les protagonistes, sí que seran sí més els ruixats, ruixats de tarda sobretot, però que se centraran bàsicament en el Pirineu, Prepirineu, pre eh, franja de Ponent, tota l'interi, o sigui, tota la franja de Ponent de Catalunya, la Maita Tuest, uh -huh. i, i aquí a casa nostra, doncs sí que es podran anar en ruixats, però això no vol dir que cada dia vinguem ploure, ara sí, això sí, hi haurà núvols i o, el sol serà una mica cara de veure el tot sencer. Eh? O sigui, que... Bé... Bueno. A veure. Tinen paciència, tinen paciència. Sí. Don molt bé, Xavier segura, amb aquesta previsió per al cap de setmana ens quedem i en principi la penúltima, la penúltima previsió d'aquesta temporada perquè l'IMERES que ens esperim de de de ràdio com a mínim per aquesta temporada. Val, d'acord? Molt, molt bé. Un xavià. any més, un any més, un any més, sí, senyor. Ens veiem així dimecres. Vinga fins dimecres. Fins que de... vagi bé, dociau. I fins aquí al Ràdio Metropol d'avui dimecres que us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller, Laia Llobet i Albert Segura en el penúltim programa de la temporada. I no us ha passat mai que olor us du directament a una sensació, una explosió d'emocions que ens trasllada a un moment concret de la nostra vida? Ara, que el capvespre ja ha rebaixat la llum que cobreix la vall... Us deixem amb un tema que segurament a molts ens recordarà quan algú estimat feia mitja a casa mentre nosaltres jugàvem per terra amb ninots i cotxes de joguina. Es tracta de Bet i tots els botons dedicat a la Cristina i l'Albert. Que tingueu una molt bona nit. Vull cosir-te tots els botons Vull fer-te la pora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 i ver la bufanda i els mitjons aquest cop vull brodar-la fer que de que jo que no l'he d'aquella que et queda tan bé Gràcies. amb els descosits ja no i amb els gens sentits Ràdio Metropol FM